Rugăciune pentru taina și porunca înțelegerii. Doamnei Sării Istoase, Logosul întrupat, Te iubim, Te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă taina înțelegerii ne-ai dăruit. Fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud, căci prin înțelegere cuvântul Tău ca o sămânță crește și aduce rol. De aceea, taina preasfintei u uceninților tăi, dar și nouă ne-ai descoperit. Toate mi-au fost date de către tatăl meu și ni nimeni nu cunoaște cine este fiul decât numai tatăl și cine este tatăl decât numai fiul și căruia voiește să-i descopere, ca să se împlinească cuvântul așa cum ai prorocit. Voi strânge la oaltă această mărturie și voi pecetui această învățătură pentru ucenicii mei. Iar ucenicilor le-ai mărturisit fericiți toți toții care văd ceea ce vedeți voi. Căci prin Duhul Înțelegerii, de orbirea lăuntrică ne-ai vindecat. Luminatorul trupului este ochiul și de fapt fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat pentru că înțelegerea împărăției tale într-un noi, odată cu tine, a venit. Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut și nu vor zice, iată aici sau acolo, căci iată împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. De aceea taina judecății ne descoperit. Cine mă ne socotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător ca să-l judece cuvântul pe care l-am spus acela îl va judeca în ziua cea de apoi